Egunon bai mahiainez eta egunon entzule guzzieri gaurkoan Euskal irratietan Asier Blas dugu gurekin zientzia politikoetan doktoretua eta Euskal Herriko irakaslea da Asier Blas, egunon? Egun. Eta mila eskergo izuntan gurekin izaiteagatik. Europa inarrosi duen Ukrainiako gatazka belikoa aipatuko dugu zurekin izan ere gaur berean Urte bat bete da Ukrainiak inbaditu zuela Errusiar Federazioak Uste baino gehiago luzatu da gerla hori ez da? Zein pondutan gira gaur egun hasier. Bueno, Gerla hau uh, urtebetel luzatu baldin bada, alde batetik da Errxaria hasierako operazio militar berezi bezala izendatu zuen inbasio horrek ez zuelako lortu bilatzen zuena, e, bizpairu astetan edo egun batzuetan, eh Kiev eserare arazi zuen, ba, bede baldintzetan baki akordio bat edo sinatzeko edo berreskuratzeko Minskeko akordioak edo gobernu aldaketaa sustatzeko. Baina hori gaizki aterazanez, ba hortik aurrera gerra bat hasitzen, desgaste gerra bat, Ukrainak eutsizion inbasioren lehen aste hoiei eta gerra hori luzatu bada, ba e, ardurak askotarikoak giran noski baina dudari gabe ardura nagusi bat jakin badakigu dagoeneko ba mendebaldiak izan duela. Israeleko lehen ministro hoiak elkarrizketa batetan azaldu zuen martxoan, 2020 urteko martxoan, Ukraina eta Rusiaren arteko bitartekaritza egiten ari zela Israel eta biek borondatea zutela, akordio bat lortzeko eta bere azgerrari amaiera emateko Eta elkarrezketa ba, horiek boikoteatuak izan ziren, saboteatuak izan ziren, Amerikako zatu batuak eta resumagatuak Eta gero badakigu, bigarren saialakera bat ere gontzala, kasu hau apirilean izan zen, eta lana Turkiak egin zuen, eta badakigu horre ere bai, ukrainska prapda, agerkari digital oso indartxu bati esker. Ukrainaan, zelenskiren alde den, egunkari nagusietako bat, ez? O, Eta gero ere beste iturri batzu konfirmatu dute, baina enda pixka bat emateagatik Ukrainar iturria, ezta? Ba, antzadanez, goi funtzionario Ukrainarrek adierazten zuten, akordio batetara iaia ia iritsita zeudela, Ukraina eta Errusia baina hori korto zirkuitatua izantzala, bai Amerikako Estatua Batuagatik eta Erresuma Batuagatik beste beinere. Garai horretakoa da errate baterako Boris Johnson Erresuma Batuko presidente hoiak egin zuen bisita e, Kieven, Mendebaldeko akintari batek egiten zuen lehen bisita Ukrainako inbazioa abiatu zenetik, baino Erresuma Batuak eta Estatua Batuak zendako e, geldiaraziko zuten e, bak eitun hori Errusia eta Ukrainaren artean hasier. Claro, e, Korto zirkuitatu zuten, zazken batetan Joita Austinek e, a, zaldu duen bezalaxe, Amerika Kostatu defentsa ministroa dituko genukena, gerra hasi eta gutxira ipatu zuenazan, Amerika Kostatu Batuei, komenizitzaioen azala, gerra luze bat, igatzeko Errusia. Eta orduan, ba, ikusi dugu, segurenik urte honetara iritsi baldin bagara, hain zuzen ere da, Amerika Kostatu ek, eta Erresuma Batuak, eta oro arnatok, boronda teorii izan dutelako, Eta momentua, ba, benetan, preukupantea da. Preukupantea da, ze unionetan bai, Ukrainak eta Errusiak ez dute negoziatzeneko borondate gehiagirik esango duke. Eta akaso, hori bai, rant fundazioak edo rant korporazioak, horrein dela hilabete aipatu zuenaren aritik, txosten batetan, Amerika kostatu batu e, ja nolabait ere, konben izahie e, gerra hau ba, e, negoziazio bideetan eta jartzea ze, e, beraileak esaten zutenaren arabera, ran korporazioa da ba, pentagonoaren lehenengo e, think tanka, think tank garrantzituena mila datzen duen da, hori eta da. Ba, goetak, eta, eta eusen arketak, ez, egiten dituen agentzia moduko bat edo zerbitzu oh. moduko batez ba, Eta hor, ba, kartopo egiten dute ba, armada, Amerikago Estatutako armada mm -hmm. inteligentzia zerbitzuek e, Eta Rankorporazioak 2019ean gogoratuko dugu akaso txosten bategin zuela eta txosten horretan esaten zituen zenbait pausu horrenan ama martzirela errusia estresatzeko eta estres horren bitartez errusiak hartzea izan hartu zuen erabaki, ez da? Ba, baditzea. Eta hori ben gertatuta ere, Rankorporazioen 2019ko txosten horrek esaten zituen zen neurri ekonomiko hartu behartzituen mendebaldeak gerra e ekonomikoa eta bila erazteko errusieren kontra. Erusia iztiteren ondoren datera inbasio militarra eta eh Rankorporaziak horrek ikuste zituen neurri sortu behartzuten mine ekonomikoa Erruxian ez ezta gartatu egia san. Orduan, e, edozen kasutan Rankorporazia kasu honetan esaten zuena zan ba komenizala nolabait e, gerra honekin amaitzen joatea Errusia bukaez izan Chinaren besoetan era bat eta e, gogoratuz Amerikako satu batuen etsai nagusia dala eta horsa entratu beharzuela ez da. Baina ezaango nuke momentu hontan e, Ukrainak eta Errusiaak oso zaila dutela aurrera pauzu hori batea. Hasier momentu hontan e, negoziazio mai bat plantan ezareko balitz eta txinak bere borondatea erakutsi du Alemaniak ere oniritzia eman du zuingai izanen ziren mai gainean. Taro, aseguruenik maidan ean batez ere Donbasaren egoera egongo litzateke. Eta Crimea zaila ikusten, da. Berra eskuratzea Ukrainaz zebin jata galdu zuen, baina Ukrainak oso zaila dauka irudikatzea gerronen amaiera Donbass galduta. Ze minuzkeko akordioak beti izan balitu, momentu enten Donbass-Ukraina izango litzateke, baina autonomiarekin. Hori, kontutan izan behar dugu, Ukraina dala munduko herri zentralizatuenetako bat. Frantzia baina naskoza zentralizatuagoa mm -hmm. da. Imaginazazute departamenduaren antzekoa izango leitzateke oblaazta, ez da? Ba burua gobernadorea presidenteako hautatzen e, du. Orduan, badirudi alde horretatik Ukrainarentzat oso zaila dela justifikatzea urte bete egon izanak gerran horrek dakarren E, mina, zuntxipe e, mailarekin eriotzekin, guzti hori justifikatzea, gerora, lortzeko adibidez, Minskeko akordiotan aurrikusten zena, antzeko zeoze, hmm. edo, edo, edo gutxiago, demagun, inkluso donbas galtzea, ezta? Eta bestaldere, Rusiari egiratzen aldin badiogu oso zaila da, momentu enten, ba aurrere egitea, negoziazioetan, ze oso zaila da bere ere saltzea, Gerra eta inbasio hasi dutela lortzeko adibidez Donbasen independentzia edo edo anekzioa Errusiari eta Crimearen aitorpena. Gutxi asko e, estatus hori bazegoenean Donbasaren parte handi batetan eta eh, Crimea de facto dagoeneko Errusia zanean. Esta, klaro, em, urte bete ostean, badakigu, ba honek sortuko duen galera ekonomikoa Errusian importante dela, baina batez ere hildako kopurua. Azken batetan sartu da, gerra batetan mendebaldearekin. Ordua Orduan, gainera guzti honek du Ukrainar eta Errusiarren arteko aizpatasuna, edo anaitasunaren austura oso importante bat. Gondaukada sensazioa momentu enten, bi implikatuen arteko eh, arazoek aurre ikusten dutena da gerra luze batetan agoa zela Gerla oino gehiago luzatuko dela itzin ikusi dezakegu beraz, gerla ekonomikoari buru egitea erdietxi du errusiak, baino arlo, arlo militarrean ez du inbesteko e, ukan beraz, ezta. da? Ba, dakigu, ba, lurraldaren euniko gehiago kontrolatzen duela errusiak, momentuntan, gutxi asko, eta hori asko da, bai. baina zituen expectatibikin, konparatuta, ba, esan geren hmm. errusiak momentu hona arte, galsaile bezala ikusi genezekera, baina asko falta da eta errusien estrategian ikuste ikusitaia da gerra luze batetan sartze zela Ukrainarekin jakin ikorre sortuko zuen e, etxaitasuna bi herrialden artean, ba hartu duen erabakia da alik eta e, lurralde gehien hartzea bere kontrolpean. Ze jakin badaki, naiz da neutraltasuna ba sinatu Ukrainak gerra bukatzeko Baina jakin badaki Ukraina hori oso antiarusiarra izango dala hamarkada askotan eta orduan garaibatetant zeuzkan e, asmoak utzi asko ziren Ukrainan ba, altzuen al zuen neurrian eragin politiko, ekonomiko, kulturala edukitzea baina hori nikuzte gerra honen ostean ez da la posible izango eta horregatik dago errusia tematuta bere lurraldea zabaltzearekin <gül> Eta orain begira da, etxera zuzenduz, e, Europar bat hainbat neurri hartu ditu gatazkonen aitzinean, ez ekonomikoki ondorio biziki kaltegarriak ukan dituena, ordu adibidez, prezioen goititzea, edo lehen gaien inguruko espekulazio bortitza, Europako potentiek zendako hartu dituzte haien interesen kontrako neurri horiek? bai, bueno, dirudienez, nik uste empirikoki ferrogatuta dago kaltegarriak izan dirila, eta nik hori hobekien labor duena da, euroa eta dolarraren arteko arremana. Kaltetu Kaltetun nagusiakara, baina zergatik egiten du, guau, wow, niko izango nukena da, egin duela seguruenik pensatuta, Hartu ziren neurri ekonomiko guzti horiek krisi bat sorrarazi zezaketela Errusian eta krisi hori jatatuko balitz eta Errusiako gobernu aldatuko balitz, pentsa arazi eintzaio Europari, hori posible zela eta bultatuko gineara berri gerri jeltzinean garaietara. Ginatzen dual 90.a marka dela. Eta orduan Kontzutani zeh da, Erusian lehen gai asko daude merkatu finantziero oso bat kolonizatzeko eta nolabait ere Amerika koestado batuak eta Jaizazbiak esaten, esaten diotena bueno, da, hori gertatuko baldin bada, zu izango zara hori kudeatzen nagusiki arduratuko dana. Ze ikusi ego urte beteren ostean? Hori estalagartatu eta ez dirudi EPE motz eta ertanean gertatzeko aukera aukeraskorik dagoenik. <hum> Ara, denbora aioten ere izauku, alere azken galdera bat pausatu nahiko nizuke, Asier blas, eta biskatu Ukrainatik e, mundura begira jartzeko gizan. Mundu multipolar batera zela dirudi, estatu batuaren hegemonia hori harrakalaturik. Zointzuk dira mundu berri horren engakoak en modu laburrean azaldurik, Asier blas? Bueno, nik uste, hau aspaldiko kontua, da mundu aldatzen hasi izan deskolonizazio prozesuak hasi zirenean. Eh. Orduan, koloniak ziren horiek, beraien estatuak ere ari ziren, kanpo esku hartze askorekin, estatu kolpeak sustatzen zituzten e, bendebaldeko herrialdeek, batzutan baitere e, herrialdeak okupatu egiten zituzten milikarki, eta gero goz badakigu, baustelkeria asko zegoen, eta e, beraien elite eta burgesiak ez ziren nazionaliak batez ere bitartekaritzalan egiten zuten mendebaldearekin beraien komisoaren truk da. Baina bueno, ja pasatu da mendehardi baina gehiago eta herrialde hoietan elite berri batzuk sortu dira, eta elite horiek elite nazionaliak dira burgesi nazionaliak sortu dira interes nazionalekin. Eta hori guztia, Indartzen ari da. Horren, adirazgarri da, Amerikako estatu batuak eta bere bendebaldoko aliatuek, gerra ekonomiko bortitz bat, asten dute, erruzaren kontra, eta inyork, esti jarraitzen. Latino-amerikanez, afrikanez, asian. Prozesu hori, momentu batzutan azkartu egin da. Azkartze prozesu importante bat izan zantzat, bilinatazurtziko krisi finanzieroa. Beste bat etorri da e, COVID-aren aritik, baina orain gerra honek eta beste askartzeune batek arri du. Askartzeune oso importante bat, ze aurretikam bat zeuden neurri batzuk, poliki zijoazenak, ladibidez, dolara alboratzearena nazioarteko merkataritzarako, boren, askartzen ari da, edo mendebaldea kontrolatzen dituen sistema finanzioetatik eman prozesuak ere polikizioa, zen e, badibidez, amerikako sezu batuak ek, kontrolatzen dituen e, bankuen arteko e, merkataritza eta arreman sistemak ez swift e, sistema ezela xe, bortik deskonexio proposamenak zeuden, eta bat zeuden beste sistema alternatibo batzuk, baina gutxi garatzen ari ziren, ze bestea, bueno erosoagoazan, egon kortuaz, egon Klaro, ikusi ulusi degunegatik, besteak beste Mendebaldeak pirateria ekonomikoko neurriak hartu ditu, ba, lapurtuz Venezuela den edo Iranen aktibo finantzieroak, baina noren errusieregin diote eta errusia oso herrialde importantea da eta claro, ba globaleko herrialde askok zeikusi dute. Orain Erusiere egin baldin badiote Nord segurtatzen daik Bihar Indiari ez dietela gauza bere egingo edo txinari, edo Hegoafrikari edo Brasileri eta guztionek eginguena da azkartu emantzipazio finantziero, ekonomiko eta politikoa hegoalde globalaren partetik. Ara beraz maila geopolitikoan mundu berri baterantz mugitzen Asiak girela, Asierbla Euskal Herriko Unibertsitateko zentzia Politikoetako Doktoratu eta Erakaslea Mileskergoizuntan Euskal Erratietan gurekin izaitagatik eta gai komplekso hau modu argienean azaltzen entxeatzeagatik Eskatik asko zurei